Озвучено книжкова хмаринка. Розділ 13, частина друге. Звук Амендиного голосу відірвав її від споглядання райдуги. Менда телефонувала в довідкове бюро, запитавши в них номер Грінлона і записавши його кінчиком пальця на нижній запотілій частині вітрового скла БМВ. «Цифри залишаться там навіть після того, як випати на склі зникнуть», сказала Лізі, коли Аменда вимкнула слухавку. «Мені доведеться скористатися індексом, щоб витерти їх. Я маю авторучку на центральній поличці. Чому ти не запитала?» «Бо я в ступорі», – сказала Аменда і подала їй мобільник. «Кому ти хочеш, щоб я подзвонила?» М, «Нібито не знаєш». «Аменда». «Це повинна зробити ти, Лізі. Я навіть не знаю, з ким там говорити і як ти мене туди помістила». Вона помовчила якусь мить, потираючи пальцями штани своєї піжами. Хмари в них над головою зімкнулися, день знову став темний, і, схоже, райдуга їм привиділася. «Звісно, я знаю», – сказала вона, – «але то була не ти, а Скотт. Він якось про це домовився. Зарезервував мені місце». Лізі лише кивнула головою. Вона не могла собі довірити сказати нехай там що. «Але коли він це зробив? Після того останнього разу, коли я заспівала своєї пісні?» Чи після того останнього разу, коли я бачила його в гавані південного вітру, яку він називав місячним кругом, Лізі не визнала за потрібне її поправляти. Він заморочив голову лікареві на ім'я Гью Олберніс. Олберніс погодився, що з тобою можуть бути проблеми, коли переглянув твою історію хвороби. І коли ти відключилася цього разу, він оглянув тебе і прийняв. Ти про це не пам'ятаєш? Нічого не пам'ятаєш? Ні. Лізі взяла мобільник і подивилася на номер на почасти запотілому вітровому склі. «Я не маю найменшого уявлення, що я скажу йому, Менда». «А що сказав би йому Скотт, маленька?» «Маленька». Знову вона назвала її так. Ще один душ, шалений, але тривалістю не довше 20 секунд, замолотив по даху автомобіля, і поки він торохтів, Лізі зловила себе на тому, що пригадує всі ті виїзди Скота на публіку, коли вона супроводжувала його». Він називав їх кабріолетами. За винятком знаменних подій у Нешвілі 1988 року, вона, як їй здавалося, завжди втішалася цими поїздками, а чому буйні. Він казав їм те, що їм хотілося почути. Її обов'язком було лише всміхатися та плескати в долоні в потрібних місцях. Ну, ще іноді їй доводилося розтуляти рота і казати «дякую». Іноді вони давали йому всілякі сувеніри – і тоді він передавав їх їй, і вона мусила їх тримати. Іноді їх фотографували, а іноді були такі люди, як Тоні Едінгтон. Тоней. Чи їм обов'язком було описати таку подію? І іноді вони згадували про неї, а іноді – ні. Іноді писали її ім'я правильно, а іноді – ні. А одного разу її назвали старою подругою Скота Лендона. І це було добре. Усе було добре. Бо вона ніколи не метушилася, вона воліла бути якомога менш помітною. Але вона була не такою, як та дівчинка з оповідання Сакі. Уміння швидко зорієнтуватися в розмові було не її фахом і... Послухай, Амендо, якщо ти думаєш, Скот мені тут допоможе, ти помиляєшся. Я не маю найменшого уявлення про те, що він сказав би в такому разі. Чому б тобі просто не зателефонувати докторові Олбернісу і не сказати йому, що з тобою все окей? Кажучи це, Лізі спробувала повернути їй мобільник. Але Аменда притиснула свої покалічені руки до грудей жестом протесту. «Те, що я скажу, не матиме ніякої ваги. Я божевільна. А ти не лише жінка при здоровому глузді, а й удова славетного письменника. Тож зателефонуй йому, Лізі. Прибери доктора Олберніса з нашої дороги і зроби це тепер». Лізі набрала номер, і те, що відбулося після цього, надто нагадувало дзвінок, який вона зробила в той довгий-довгий четвер. День, у який вона почала просуватися етапами була. На протилежному кінці лінії знову озвалася Касандра. Елізі знову довелося слухати музику, яка навіювала сон, коли її попросили зачекати. Але цього разу в голосі Касандри відчувалося збудження і полегкість, коли вона довідалася, хто телефонує. Вона сказала, що доктор Олберніс удома, і вона з'єднає його з нею там, «Не втікайте, хоч тепер», – сказала вона Лізі, перш ніж зникнути за мелодією пісні. «Я люблю кохати тебе, дитина», – яку, можливо, виконувала Дона Самер до того, як вона була відповідним чином припарована для запису на диск. «Не втікайте, хоч тепер», – звучало трохи зловісно, але той факт, що Г'ю Олберніс був удома, це давало якусь надію. Хіба ні? Але ж він міг зателефонувати копам зі свого дому – з такою самою легкістю, як і зі свого офісу, звичайно, міг. Це міг також зробити і черговий лікар із Грінлона. І що ти йому скажеш, коли він візьме слухавку? Що ти маєш намір йому казати, нехай тобі чорт. А що сказав би йому Скотт? Скотт Скот сказав би йому, що реальність – це Ральф. І це незаперечна правда. Лізі легенько всміхнулася від цієї думки та від згадки про те, як Скот міряв кроками кімнату в готелі у Лінкольні. У Лінкольні штат Небраска? Ні. Мабуть, в Омасі, бо то була дуже гарна кімната в готелі, можливо, навіть то була одна з кімнат номера «Люкс». Він саме читав газету, коли під двері йому підсунули факс від його редактора. Редактор Гарсон Форей вважав за потрібне внести подальші зміни в третій варіант нового роману «Скота». Лізі не могла пригадати, що то був за роман. Пам'ятала тільки, що то був один з його останніх романів, які він іноді називав трепетними любовними історіями Скота. Хай там як А Герсон, що працював зі скотом протягом періоду, який старий Денді назвав би віком дохлого єнота, вважав, що випадкова зустріч між двома персонажами після двадцятирічної розлуки описана непереконливо. Сюжет у цьому місці дещо тріщить старий, написав він. Рішіть у цьому місці старий, пробурчав Скот, схопивши в одну долоню все, що в нього було між ногами, і при цьому те симпатичне пасмо волосся впало йому на чоло, як завжди падало, коли він так робив. Звичайно, впало. А тоді, перш ніж вона встигла сказати щось підбадьорливе, він схопив газету, перегорнув її на останню сторінку і показав їй повідомлення на шпальті, яка називалася Цей дивний світ. Повідомлення мало заголовок Собака знаходить дорогу додому після трьох років. Там розповідалося про вівчарку Коллі на ім'я Ральф, який загубився, коли його господарі були на вакаціях у Порт-Шарлотті, Флорида. Через три роки Ральф прийшов додому в місто Юджен, що в Орегоні. Він був худий, без нашийника і з ранами на лапах, але в усьому іншому цілком нормальний і здоровий. Просто підійшов до будинку, піднявся на ганок і загавкав, щоб його впустили. Як ти гадаєш, «Що подумав би пан Гарсон Фори, якби прочитав про це в одній із моїх книжок?» – запитав Скотт, відгортаючи волосся злоба. Воно одразу ж упало назад, звичайно. Чи не надіслав би він мені факс, написавши. «Твій сюжет тріщить, старий друже!» Лізі водночас потішена його роздратуванням і майже до абсурду зворушена думкою про Ральфа, який прийшов додому після всіх цих років. І бог знає, яких пригод. Погодилася, що Гарсон – «Мабуть, саме так і написав би». Скот вихопив у неї з рук газету, якусь мить дивився сердитим поглядом на фотографію Ральфа, який мав дуже спортивний вигляд у своєму новому нашийнику та з хусточкою кольору пейслі на шиї, потім відкинув її в бік. «Я скажу тобі дещо Лізі», – промовив він. Авторам романів часто доводиться дуже нелегко. Реальність – це Ральф, який приходить додому після трьох років блукань по світу – і ніхто не знає, як йому це вдалося. Але автор романів не може розповісти таку історію, бо вона тріщить у своєму сюжеті, старий друже. Виголосивши цю діатрибу, Скотт, наскільки вона пам'ятає, сів за стіли переписав ті сторінки, на які йому було вказано. Розважальна музика стихла. «Місіс Лендон, ви ще тут?» – запитала Касандра. «Я ще тут», – відповіла Лізі, почувши себе набагато спокійніше. Скотт мав рацію. Реальність це пияк, який купує лотерейний білет, виграє по ньому 70 мільйонів доларів і ділиться цими грішми зі своєю улюбленою барменшею. Це дівчинка, яку витягли в Техасі живою з колодязя, в якому вона просиділа шість днів. Це школяр, який упав із балкона шостого поверху в Канкуні і зламав собі лише зап'ясток. Реальність це ральф. Я вас з'єдную, сказала Касандра. Почулося подвійне клацання, потім Г'ю Олберніс. Дуже стурбований Гью Олберніс, так їй здалося, але без жодних ознак паніки сказав. «Місіс Лендон, де ви тепер?» «У дорозі до будинку сестри». «Ми там будемо через 20 хвилин, а Аменда з вами?» «Так». Лізі вирішила тільки відповідати на запитання і нічого не говорити від себе. «Якійсь її частині було страшенно цікаво. Якими ж будуть ці запитання?» «Місіс Лендон, Лізі. Лізі, сьогодні в Грінлоні багато людей переживають неабияку тривогу». Це, зокрема, доктор Стайн, черговий лікар, медсестра Барл, яка відповідає за крило Еклі, і Джош Фелан, керівник нашої невеличкої, але зазвичай дуже ефективної рятувальної команди. Лізі вирішила, що це водночас і запитання. Що ви вчинили? І звинувачення? Ви сьогодні налякали до смерті моїх людей. А тому визнала за ліпше відповісти на нього. Але коротко. Бо дуже легко викопати собі яму, а потім упасти в неї. Так, я вас розумію, пробачте мені, будь ласка. Я дуже шкодую, що так сталося, дуже. Але Аменда захотіла додому, і вона також дуже просила мене нікому не телефонувати у Грінлоні, поки ми не від'їдемо на достатню відстань від нього. За такої ситуації я вирішила віддатися на волю обставин. Це було так, ніби я почула голос Божий. Аменда енергійно подала їй знак, піднявши вгору два великі пальці, але Лізі не могла відвернути на неї свою увагу. Доктор Олберніс міг бути захопленим шанувальником романів її чоловіка, але Лізі не мала сумніву в тому, що він також чудово володіє вмінням випитувати в людей те, чого вони не мають наміру або не хочуть йому розповідати. Проте в голосі Олберніса прозвучало збудження «Місіс Лендон, Лізі, а ваша сестра спроможна відповідати на запитання? Вона притямі і спроможна на якусь реакцію?» «Щоб повірити, треба почути», – сказала Лізі – і подала мобільник Аменді. Аменда мала зляканий вигляд, але мобільник узяла. Лізі губами застерегла її. Будь обережна. «Алло, доктор Олберніс!» Аменда говорила повільно, старанно артикулюючи кожне слово, але цілком чітко. «Так, це вона». «Слухає». «Аменда Дебушер, правильно. Слухає. Моє друге ім'я Джорджетта». «Слухає». «У липні 46-го року, тобто мені ще не зовсім 60». «Слухає?» «Я маю одну дитину, дочку на ім'я Інтермеца, скорочено Меці». «Слухає?» «Джордж Буш!» «Мені не хочеться навіть згадувати про нього, цей чоловік наділений комплексами, не менш небезпечними, аніж ті, які він приписує своїм уявним ворогам». «Слухає?» Заперечливо хитає головою. «Я, я, я не можу зараз повернутися до всього цього доктора Олберніс». «Лізі тут поговоріть з нею». Вона подала Лізі мобільник, її очі благали якось завершити цю розмову. Лізі кивнула їй підбадьорливо і енергійно. А знесилено відкинулася на своє сидіння, ніби щойно пробігла довгу дистанцію. Ще тут пролунало з телефону, коли Лізі знову притулила його до вуха. Це Лізі, докторе Олберніс. Лізі, що сталося? Ви хочете, щоб я подала вам детальний звіт, докторе? Г'ю, будь ласка, г'ю, а Лізі сиділа, напружено випроставшись за кермом. Тепер вона дозволила собі трохи розслабитися, відкинувшись на шкіряне сидіння водія. Він попросив, щоб вона називала його Г'ю. Отже, вони знову друзі. Їй однаково треба бути пильною, але схоже, що все залагодиться. Я прийшла її навідати, ми сиділи в патіо. І зненацька вона просто прийшла дотямивати все. Прийшла кульгаючи і без кроватки, але в усьому іншому окей. Подумала Лізі і ледве спромоглася придушити в собі шалений вибух сміху. На протилежному березі озера спалахнула блискавка. У голові в неї теж творилося щось подібне. Ніколи про таке не чув, сказав Гью Олберніс. Це було не запитання, тому Лізі промовчала. І як же вам пощастило вийти з лікарні? Пробачте, не зрозуміла. Як ви змогли пройти через приймальню крила Еклі? Хто вас випустив? Реальність – це Ральф, нагадала собі Лізі. Намагаючись говорити так, щоб у її голосі пролунав лише легкий подив, вона сказала. «Ніхто нас не просив щось підписувати, нічого подібного. Усі здавалися дуже заклопотаними, ми просто вийшли, та й по всьому. А як же двері? Вони були відчинені», – сказала Лізі. «Бути такого», – почав Олберніс, але на цьому замовк. Лізі чекала подальших запитань. Вона була певна, що вони будуть. Медсестри знайшли кільце, відключив і капці, і пару кедів зі шкарпетками в них. На якусь мить думки Лізі затрималися на кільці від ключів. Вона тільки тепер усвідомила, що решта її ключів теж загублені, і Либонь буде ліпше, якщо доктор Олберніс про це не знатиме. Я маю запасного ключа під бампером мого автомобіля в магнітному ящичку. А щодо тих, які були на моєму кільці, Лізі примусила себе засміятися майже щирим сміхом. Вона не знала, чи їй це вдалося, але принаймні Аменда зблідла не дуже. Мені було б дуже прикро, якби вони загубилися. Сподіваюся, ваші працівники збережуть їх для мене. «Звичайно, але ми повинні оглянути міздебушер. Дебушер. Існують певні проблеми, якщо ви хочете, щоб ми передали її під вашу опіку». З голосу доктора Олберніса можна було зробити висновок, що це жахлива ідея, але запитання в його репліці не було. Лізі було нелегко, але вона чекала. У той бік озера Касл-Лейк небо знову стало непроникно чорне. Насувалася ще одна гроза. Лізі дуже хотілося закінчити цю розмову, Перш ніж вона вдарить, але вона чекала. У неї було таке враження, що вона і Олберніс досягли критичного пункту. «Лізі», – сказав він нарешті, – «чому ви і ваша сестра залишили своє взуття?» «Я, власне, не знаю. Аменда дуже наполягала, щоб ми негайно пішли, щоб ми пішли босими і щоб я залишила там свої ключі». «Щодо ключів, то, можливо, вона боялася детектора на метал», – сказав Олберніс. Хоча, зважаючи на її стан, я здивований, що вона навіть, м, та менше з тим, кажіть далі. Лізі відірвала погляд від буревію, який швидко наближався, підмітаючи та поливаючи дощем пагорби по той бік озера Касл-Лейк. «Ти пам'ятаєш, чому ти захотіла, щоб ми пішли Босі, Аменда?» – запитала вона, простягуючи їй мобільник. «Ні», – голосно відповіла Аменда, а тоді додала. «Пам'ятаю тільки, що мені хотілося відчути під ногами траву, м'ягеньку траву». «Ви все чули?» – запитала Лізів Олберніса. «Щось там про м'якеньку траву». «Ато але, певно, була й інша причина. Вона дуже наполягала. І ви зробили так, як вона попросила. Вона моя старша сестра, Гью. Вона справді моя старша сестра. Крім того, мушу признатися, я була надто збуджена від того, що вона повернулася на планету Земля і просто не могла обміркувати все цілком тверезо. Але я, ми Повинні її побачити і переконатися, що це справжнє одужання. Я привезу її на обстеження завтра. Це буде гаразд?» Аменда хитала головою так енергійно, що її волосся розвіялося. Очі збільшилися від тривоги. Лізі стала кивати їй у відповідь не менш енергійно. «Цілком», – відповів Олберніс. Лізі відчула полегкість у його голосі, справжню полегкість. І їй стало не по собі, що вона брехала йому. Але треба ж було якось викручуватися із ситуації. «Я міг би приїхати до Грімлона завтра близько другої пополудні і поговорити з вами обома, влаштовує. Це буде окей. Якщо ми будемо ще живі завтра обидві». Отже, домовилися Лізі, мені спало на думку, що... Але цієї миті прямо над ними з-під хмар вихопилася яскрава, мов розжарена залізо, стріла блискавки і вдарила в щось на протилежному боці шосе. Лізі почула тріск, а також запах водночас електрики і чогось смаленого. Вона ще ніколи у своєму житті не була так близько від блискавки. Аменда зойкнула, але її зойк майже цілком розчинився у страхітливому гуркотінні грому. «Що то було?» – вигукнув Олберніс. Лізі не думала, що зв'язок бодай трохи погіршився, але лікар, якого п'ять років тому її чоловік із такою наполегливістю налаштував на користь Аменди, несподівано здався їй дуже далеким і малозначущим. «Грім і блискавка!» Покійно сказала вона. У нас тут справжня буря гю. Вам ліпше зупинитися біля дороги. Я так і зробила, але я хочу вимкнути телефон, перш ніж він ударить мене струмом або щось таке, побачимося завтра. У крилі еклі. Гаразд, 102. Я приїду з Амендою. Дякую вам за. Угорі над ними знову сяйнула блискавка, і вона мимохідь зіщулилася, але цього разу вона не була така сконцентрована, а грім, хоч і був гучний проте не загрожував порвати її барабанні перетинки. «За ваше розуміння», – закінчила вона фразу і натиснула на кнопку End, не сказавши до побачення. Дощ полив одразу, ніби чекав, коли вона закінчить свою розмову. Він нестямно молотив по автомобілю. Лізі тепер не бачила не тільки пікнікового стола, а й капота своєї машини. Аменда схопила її за плече, і Лізі – Пригадала ще одну пісню Кентрі, де говорилося, що тільки кощаві пальці можуть продавити тіло до кістки. «Я не поїду туди, Лізі, я не поїду. Ой, Мендо, мені ж боляче». Аменда послабила тиск, але не відхилилася. «Очі їй палах котіли. Я туди не повернуся». «Повернешся. Лише поговорити з доктором Олбернісом. Ні. Заткнися і вислухай мене». Аменда закліпала очима і відсахнулася. Стільки люті уклала у свої слова Лізі. «Дарла, і я відвезли тебе туди, бо в нас не було вибору. Ти була не більш як шматком м'яса, з якого витікала слина, з однієї дірки і сеча з другої. І мій чоловік, який знав, що це станеться, подбав про тебе не лише в одному світі, а й у другому. Ти мені зобов'язана, велика сестричка мен кролику, і саме тому ти повинна допомогти мені сьогодні вночі і собі самій завтра» і я не хочу чути нічого, крім «Так, Лізі, дійшло?» «Так, Лізі», – промурмотіла Аменда. Потім подивилася на свої порізані руки і знову заплакала. «А що, як вони знову відправлять мене в ту кімнату? А що, як вони зачинять мене там і стануть мити губкою та поїти соком, який пахне клопами?» «Вони так не зроблять, не зможуть. Вони взяли тебе туди на умовах добровільності. Я й Дарла дали на це згоду» ти повністю відключилася». Аменда сумно захихотіла. «Скот мав звичай казати так, а іноді, коли бачив, як хтось опинився в такій халепі, то казав, «Цей уже відімкнувся». Так погодилася Лізі, відчувши, як її шпигнуло гострим болем. «Я пам'ятаю. Хай там як, а зараз із тобою все гаразд, у цьому суть». Вона взяла руку Аменди, нагадавши собі, що з нею треба бути лагідною. Ти поїдеш зі мною туди завтра і допоможеш тому докторові відгадати загадку моїх шкарпеток. Спробую, погодилася Аменда. Але зроблю це не тому, що я тобі зобов'язана. Не тому? Я зроблю це тому, що я люблю тебе, сказала Аменда тоном простої гідності. Потім запитала тоненьким голосом. Але ти будеш там зі мною чи не так? Я тобі обіцяю. А може, а може твій друг порішить нас обох? і мені не треба буде турбуватися про Грінлон узагалі. Не називай його моїм другом, я вже тобі вдруге повторюю». Аменда посміхнулася з виразом сумного смирення. «Я спробую це запам'ятати, якщо ти перестанеш мене називати Мендою брудним кроликом». Лізі вибухнула сміхом. «Чому ти не рушаєш, Лізі? Дочь припиняється, і, будь ласка, увімкни обігрівач, тут стає холодно». Лізі увімкнула обігрівач виїхала заднім ходом із паркувального майданчика і звернула до дороги. «Ми поїдемо до твого дому», – сказала вона. «Дулей, певно, не спостерігає за ним, якщо там був не менший дощ, ніж тут. А я сподіваюся, він був не менший. А навіть як і спостерігає, то що він побачить? Ми поїдемо до тебе додому, потім поїдемо до мене додому. Двоє літніх жінок. Невже дві літні жінки можуть його стривожити?» «Мало ймовірно», – сказала Аменда. Але я рада, що ми відправили Канті та міс Багі Бамперс у тривалу подорож, а ти хіба ні? Лізі теж була рада, хоч і знала, що їй доведеться давати по телефону довгі пояснення. Вона виїхала на шосе, яке було тепер порожнім. Вона сподівалася, що не натрапить на повалене дерево, яке лежатиме поперек дороги, хоч і знала, що таке може бути. Грім гуркотів над головою і, схоже, був чимось невдоволений. Я перевдягнуся вдома у щось пристойніше, сказала Аменда. А ще я маю в холодильнику два фунти доброго м'яса. Я покладу його в мікрохвильову піч, щоб воно швиденько відтануло, бо я дуже голодна. У мою мікрохвильову піч уточнила Лізі, не відриваючи погляду від дороги. Дощ припинився на даний момент, але в небі вже купчилися нові чорні хмари. Чорні як капелюх фокусника, сказав Бискотт. І її знову опанувало гостре відчуття його втрати, відчуття порожнього місця, яке ніколи не буде заповнене. Необхідного місця. «Ти мене чуєш, маленька Лізі?» – запитала Аменда. І Лізі усвідомила, що її сестра досі говорить. Що вона щось і про щось їй каже. 24 години тому вона боялася, що Менда більше ніколи не заговорить, і ось тепер вона її просто не слухає. Але хіба не в такий спосіб обертається світ? «Ні», – чесно визнала Лізі, – «мабуть, не чую, пробач». «Схоже на тебе, ти завжди такою була, завжди десь у собі». Голос Аменди урвався, і вона стала дивитися у вікно. «Десь у моєму маленькому світі?» – запитала Лізі, усміхаючись. «Пробач». «Не вибачайся». Вони виїхали з-за повороту, і Лізі крутнула кермо, щоб обминути велику гілку модрини, яка лежала на дорозі. Вона подумала, чи не зупинитися і не скинути її з дороги, але вирішила залишити її для наступного водія, який їхатиме за нею. Наступний водій, певно, не матиме поруч себе схильно до психічних відхилень особу, про яку треба дбати. Якщо ти подумала про місячне коло, то насправді це не мій світ. Мені здається, кожен, хто туди потрапляє, має свою власну версію цього світу. То що ти мені казала? Тільки те, що я маю ще одну річ – яка може тобі знадобитися, якщо ти не втратила ще охоту пручатися, звісно». Лізі була здивована. Вона на мить відірвала погляд від дороги, щоб подивитися на сестру. «Що? Що ти там сказала?» «Просто образний вислів», – відповіла Аменда. «Я хотіла сказати, що маю пушку». До дверей Амендиного будинку був прихилений довгий білий конверт, прикритий навісом ганку, завдяки чому не потерпав від дощу. Першою тривожною думкою Лізі, коли вона побачила цей конверт, було Дулейй тут уже побував. Але той конверт, який Лізі знайшла по тому, як дістала мертвого кота зі своєї поштової скриньки, був білий з обох боків. На цьому ж було надруковане ім'я Аменди. Лізі підняла конверт і подала його сестрі. Аменда подивилася на друковані літери, перевернула його і побачила знак якості Голмарк. А тоді з глибокою зневагою промовила одне слово – «Шарль». Якусь мить це ім'я нічого не означало для Лізі. Потім вона згадала, що колись давно, ще до того, як у неї почалися напади божевілля, Аменда мала бойфренда. «Зелений біб», – подумала вона, і у горлі в неї щось забулькотіло. «Що з тобою, Лізі?» – запитала Аменда. «Її брови підсмикнулися». «Та я подумала про Канті та Місбагі, які тепер поспішають до Дері», – сказала Лізі. «Я знаю, це не смішно, але...» «О, це має свої гумористичні елементи», – сказала Аменда. «Можливо, вони є й тут». Вона відкрила конверт і дістала з нього аркуш паперу. Швидко пробігла по ньому очима. «О, святий Боже! Подивися, що з нього випало і яка мура!» «Можна глянути?» Аменда подала їй листа. На одному його боці був намальований хлопчисько з рідкими зубами. Так у системі стандартів Голмарк уявляють собі щось грубе, але миле. За великий светр, полатані джинси, який тримав у руці, зів'яло обвислу квітку. «Ой, я гірко жалкую!» був напис під пошарпаними кедами малого шибеника. Лізі розгорнула листа і прочитала таке. «Я знаю, я тебе скривдив, і ти тепер у журбі». Але хочу, аби ти знала, що погано не тільки тобі. Надсилаю цього листа і благаю тебе пробач, бо я дуже жалкую, що вкинув тебе у плач. Тож тішся пахощами, троянд, будь щаслива, бодай на мить, хай до тебе прийде весна і тобі стане любожить. Я тобі завдав трохи смутку, але мучить мене каяття. І благаю, залишимося друзями на усе подальше життя. Унизу був підпис. «Твій вірний друг, навіки, пам'ятай про щасливі часи» – Шарль Чарлі Коріво. Лізі з усіх сил намагалася надати своєму обличчю зворушеного виразу, але не змогла і вибухнула сміхом. Аменда приєдналася до неї. Вони стояли разом на ганку, заливаючись реготом. Коли вони нареготалися, Аменда випросталася і продекламувала, звертаючись до омитого дощем подвір'я, тримаючи перед собою листа – як тримають молотовник у церкві. Мій любий Шарлю, я в захваті від твоїх терад, тому благаю, прийди швиденько і поцілуй мене ніжно взад. Лізі мало не впала, з розгону прихилившись до стіни будинку, аж забрящали шибки в найближчому вікні. Вона реготала, притискаючи руки до грудей. Аменда подивилася на неї зі зверхньою усмішкою і зійшла східцями ганку вниз. Брюхаючи по воді, вона пройшла кілька кроків подвір'ям. Підняла невелику статуетку феї, що охороняла кущі троянд, і взяла запасний ключ, який був схований під нею. Та коли вона нахилилася, щоб його підняти, то скористалася з нагоди і потерла листа від Чарлі Корєво об свою прикриту зеленою піжамою дупу. Не думаючи більше про те, що Джим Дулей може спостерігати за ними з лісу, взагалі не думаючи більше про Джима Дулея, Лізі сіла на ганку і тепер лише тонко попискувала від сміху бо в неї зовсім не залишилося у грудях повітря. Вона так сміялася у своєму житті лише раз або двічі. Коли ще був живий скот, а може і взагалі ніколи. На автоматичному відповідачеві Амендиного телефону був лише один запис. І він був від Дарли, а не від Дулея. «Лізі!» – вигукувала вона у стані радісного збудження. «Я не знаю, що ти зробила, але це грандіозно, ми в дорозі до Деррі. Лізі, я тебе люблю, ти геній!» Вона почула, як Скот каже Лізі: "Та ти просто геній", і її сміх почав згасати. Аменда пушка виявилася револьвером марки Pathfinder 22. І коли Аменда подала його Лізі, він уклався в її руку так зручно, ніби був виготовлений за її особистим замовленням. Аменда тримала його в коробці для черевиків на верхній полиці стінної шафи у спальні. Лізі вистачило легенького натиску пальцем, щоб обернути барабан Ісус подбав про нас, Мендо, револьвер заряджений. Так, ніби хтось там у горі розгнівався на Лізі за її блюзнірську репліку. Небо несподівано розкрилося і полив черговий дощ. За хвилину по шипках вікон та по водостічних ринвах залопотів град. «Що робити самітній жінці, коли до неї вривається гволтівник?» – запитала Аменда. «Навести на нього незаряджений револьвер і гукнути. Бабах!» «Лізі, допоможи мені його застебнути, гаразд?» Аменда натягла джинси, а тепер підставила Лізі свою худу спину, щоб вона застебнула їй лівчик. «Щоразу, коли я намагаюся це зробити, мої руки мало не вбивають мене. Тобі треба було занурити мене бодай один раз у твоєму озері. Я мала досить мороки, щоб забрати тебе від нього, і мені було не до того, щоб охрестити тебе в ньому. Богу дякувати мені це вдалося», – сказала Лізі, застібаючи гачки. Ти не хочеш одягти свою червону блузку з жовтими квітами. Мені вона дуже подобається на тобі. Вона показує мій живіт. Гмендо, в тебе немає живота. Він у мене є. Навіщо в ім'я Ісуса, Марії та Йосипа Теслі ти витягаєш кулі? Щоб я не відстрелила собі коліно, сказала Лізі, опустивши кулі в кишеню джинсів. Я заряджу його потім. Хоч вона і не була певна, що зможе навести його на Джима Дулея і натиснути на спусковий гачок. «Певно, для цього їй треба буде згадати про свій консервний ніж. Але ж ти хочеш його позбутися, так чи ні?» «Безперечно, хоче. Він знущався з неї, це по-перше. Він був небезпечний, це по-друге. Вона не могла довірити цю роботу нікому іншому, це по третє, і, мабуть, усе. Проте вона дивилася на Pathfinder із якимось зачаруванням. Скотт досліджував вогнепальні рани, пишучи один із своїх романів «Мощі». Вона була в цьому певна. І вона зробила помилку, заглянувши в його папку, де було дуже багато бритких фотографій. Тільки тоді вона зрозуміла, як пощастило Скотові того дня в Нешвілі. Якби куля Коула влучила в ребро і роздробила його, а чому б нам не взяти його з собою в коробці для черевиків? запитала Аменда, надягаючи просту теніску, з написом «Поцілуй мене там, де смердить, зустрінь мене в пупці». Замість тієї блузки з гудзиками, яка подобалася Лізі. Там у коробці є також запасні кулі, ти можеш перев'язати її, поки я дістану м'ясо з морозильника. Звідки він у тебе, Мендо? Його подарував мені Шарль, сказала Аменда. Вона обернулася, схопила гребінець зі свого туалетного столика, подивилася в дзеркало і люто встромила його у своє волосся. Торік. Лізі поклала револьвер, такий схожий на той, з якого Герт Аллен Коул – стріляв у її чоловіка назад у коробку для черевиків і подивилася на Аменду в дзеркалі. «Я спала з ним двічі, а іноді й тричі на тиждень протягом чотирьох років», – сказала Аменда. «Тобто ми мали з ним інтимні стосунки. Ти згодна, що це були інтимні стосунки?» «Так». «Я також прала його труси протягом чотирьох років і зішкрябувала лупу з його скальпа раз на тиждень, щоб вона не сипалася на плечі його чорних костюмів» і не ставила його в незручне становище, а я думаю, що ці речі збіса набагато інтимніші, аніж трахання. А ти як думаєш? Думаю, ти близька до істини. Ще б пак, погодилася Аменда. Чотири таких роки, я одержую листівку Голмарк, як відшкодування за розрив. Що ж я можу тільки побажати йому щасливого життя з тією жінкою, яку він знайшов собі в Сінджині? Лізі відчула радісне збудження. Ні, вона не думає, що Аменду треба було викупати в озері. «Зараз я дістану м'ясо з морозильника, і ми поїдемо до тебе», – сказала Аменда. «Я помираю з голоду». Сонце виглянуло за хмар, коли вони під'їхали до крамниці Пейтла, навісивши над дорогою перед ними райдугу, схожу на казкові ворота. «Ти знаєш, чого мені хотілося б на вечерю?» – запитала Аменда. «Ні, не знаю». «Добру порцію начинки для гамбургерів». Я не думаю, що ти маєш їх у себе вдома, чи не так? Я їх мала, сказала Лізі, винувато всміхаючись, але я з'їла їх. Зупинися біля Пейтла, сказала Аменда, я куплю коробку. Лізі зупинила машину. Аменда наполягла, щоб вони взяли з собою її домашні гроші, які вона тримала на кухні у великому синьому глекові. І тепер вона дістала звідти пожмакану п'ятірку. Ти що їсти маєш, Лізі? Усе, що завгодно, крім чізбургера, відповіла Лізі.